Знизу, з того боку Дністра, між верболозами щось ніби заворушилося і зашелестіло. Шерехтливе, невидиме і німе. Воно розхитувало вершки шалюги і прямувало повздовж вапнякового берега. Верблюд натягнувся і кинув оком на свого царя. Цар погідно лежав на спині, у швидах, тримався у воді за придонні камінчики, нічого не чув і не бачив. Клопотався чимось своїм, бо його брови на перенісці збіглись. Месія підвівся на ноги і з висоти своєї шиї й голови роздивився. На тім боці Дністра між верболозами рухались білі крила. Вони не змахували і не тріпотіли, а рухалися гостро і прямовисно. Верблюд вистромив шию на всю її довготу. І він побачив, «За лозами побід Зодягнене всяйливе залізо, З ангельськими крилами за плечима, Гецело польське військо. За крилатими вершниками, Запряжені парами жеребців, З колеса на колесо переварювалися гармати. Всі вони поспішали. Кінські хвости, підв'язані червоними стрічками, Тепер порозв'язувались, і хвости замітали пісок. А з шалюги до води, на вапнякове плесо, в таких самих, як і під лісом, блискучих кірасах та круглих шоломах, з піками у руках з'явилося з десяток запилених ставних гусарів. Попереду них без піки, шолома та кіраси, а в самому лише сірому драповому кунтуші з малиновою замість верхнього гудзика брошкою виїхав на попелястому стригунові Станіслав Жолкевський. Гусари перекинули з сідел негнучки у сталевих, розсяяних на колінниках ноги і зіскочили на вапняк. Скочив з коня і цупкий, і невтомний 45-річний Жолкевський. Коні відразу попирхали до води, а кілька гусарів розстелили на вапняку кінську попону, поставили на ній плетену з шалюги корзину, видобули з неї сулію темного молдавського вина і розгорнули у звітцеві полотна Мамалигу. Поки котрий з гусарів краяв Мамалигу лозиною, Жолкевський забрів поміж конячими мордами воду і став дивитись на протилежний берег. Наливайкового війська польський гетьман не бачив, бо воно було сховане за горбами. А от дражливий запах шкварок він звідти почув, і ніздрі його стрепенулись. А ще Жолкевський упізнав на кручі опасисту вовчу шубу. Шуба сиділа і грілася на сонці. Невже князь Остроський? Закутався з головою і нянчить свій ревматизм. Бач, приталіпався з Острога аж куди. І чого б то? Та відомо чого – до наливайка. Свій свояка бачить іздалека, хоче побили горшки». Жолкевському закортіло гукнути князя, як бувало, коли не раз вони перегукувалися у лісі на полюванні. Бувало з Кракова, з галасливих засідань Сейму, вони з Острозьким поверталися разом. Жолкевський мешкав у Туринці, що під боком Львова, а князеві було якраз по дорозі через Туринець, через Львів, і прямо-таки тобі на Горині та Вілії буде і Острог. Ночували у Туринці, у Жолкевських. Днів зо два, а то й зо три. Проострозькому, як завжди, був його духівник отець Дем'ян та надвірна сотня на чолі сотником. Жолкевський, уже будучи гетьманом усього польського війська, його знаменитим головнокомандувачем, за плачима якого вже було кілька виграних битв, у тому числі і зі шведами, на князового сотника не те, що не звертав ніякої уваги, а й не помічав його, «Сотник? Той сотник. Хай собі буде сотник. Хіба мало таких?» «У військо Жолкевського таких сотників сто, а може й більше. Та де сто? Тисяча. Тисяча сотників, як груш на грушах. Коли вечеряли у маєтку, то цей князів-улюбленець сидів за столом десь з краю, аж біля дверей, якщо він взагалі там сидів, якщо взагалі він був до столу запрошений». Тепер він не взагалі. Тепер він Северина Ливайко, Северина Ливайко, навчений військової справи, освічений, хитрий, а через те заразоми грізний український селянський гетьман. Під його рукою тепер хоч мале, та відчайдушне, невибагливе і сміливе вивчене ним військо, військо, що хоче волі. А таке військо найнебезпечніше бо над ним дихає віра у свого Бога. От тобі сотник князя Остройського, мені би таких. І Жолкевський висмикнув з вуса волосину, кинув її на течію, додивився, як течія її зносить, і як вона ту з його вуса посріблену волосину знесла. У бистрині Жолкевський побачив своє обличчя. І хоч як би не зносила і не стирала його лиця, та вона стояла на місці, бо в би він стояв сам. Та варто йому вийти із неї, як течія понесе його, змиє, як і ту посріблену волосину, зітре і забуде його разом з малиновою брошкою під підборіддям. Та поки що Жолкевський ніде не дівався, стояв і дивився в воді на себе. Після позавчорашнього дня, коли він запирав від газі Гірея Дунай і його, Жолкевського, як і Хана, обох шарпонув на на лиці Станіслава з'явилися дві нові зморжки. Квасолевими стручками вони закарлючились обічно садовусів і там у вусах згубились. А поза тим князь у шубі дрімав на кручі, жовто-бурий месія зливався з прибрежною жовтою глиною, шкварками запахло дужче, і Наливайко, лежачи по губи в воді, потихеньку роздивлявся Жолкевського. Для Наливайка Станіслав Жолкевський був прикладом, як треба жити, як вірний талановитий пес на цепу стереже свою хату, біга по колу навколо неї, так і Жолкевський з півночі та півдня, із заходу та сходу старіх свою річ посполиту.